Och hoppa hoppa tor, slå på trömman Bror, det dansar på val Hallig Ut i fröjas dal står vår asa Bal, hoppa hoppa fast Odin har spatt Slå i mera miljö, det får bli min död När så där är ju ideln Min skatt Min valkyria kom hit till vår midlind Hoppa hoppa på val Hallig Ödrarna hade hiskel hycka, hicka Valverna botade Med ingen för stricka Fred var väl vinktor, vakna och vråla Brage, broka och skade hon skrek Hopp och hoppa, torslopp och med beror Det dansar på val ute i Ut i sal, står vår asa bal Hopp och hoppa, fast orden har spatt Slå i mera med ja det får bli min död Ja se där, ju i i skatt Min valkyria kom hit till vår midvinterrit Hopp och hoppa på val Heimdall i hornet blåst och brömma Loke låg där och lekte och lulla Gudarna gormade röt och rulla Alfa drog din kvidde och kvad Hoppa hoppa torslå på trumman Bro det på val natt ut i fröja sal står vår asa val hopp och hoppa fast moden har spatt Slå i mera mjöd jag det får bli min död När där höjer hit om min skatt Min valkyria kom hit till vår midvinterid Hoppa hoppa på val hellig natt Svartor slår på trömman broderans här på valhallig natt Ut i fröja sal står vår asa bal Och hoppa fast orden har spatt Slå i mera mjödja det får bli min död Där så där är ju idem min skatt Min valkyria kom hit till vår midvinnerid Hoppa hoppa på valhallig natt Sångaren och skådespelaren Folklig och flitigt utnyttjad för folkparksturnéer Är Åke Grönberg här med ulf Olrog's Schottis på Valhall. Den 25 januari lämnar det ryska transportfartyget Belaostroff-Trädeborg med 153 balter och 227 tyskar ombord. De utlämnas från Sverige som krigsfångar enligt en överenskommelse med den sovjetiska regeringen. De kom till Sverige i tysk uniform vid det tyska sammanbrottet men hävdade då själva att de hade tvångsrekryterats. Före utlämningen har de suttit internerade i olika läger, bland annat i Ränneslätt vid Eksjö. I försök att slippa ifrån utlämningen tillgrep de hungerstrejk och självstympning och självmord förekom. Men trots en stark folkopinion mot utlämningen står regeringens beslut fast. Plast, nylon, kulspetspenna och tejp. Efter krigslutet kommer dessa små livets nödvändigheter att finnas i var mans hem. Det är nytt och det är enkelt och det är praktiskt efter alla snören, bläckpennor och yllestrumpor. Mest av allt välsignas det nya bekämpningsmedlet, DDT, och 1946 tänker ingen på miljön. Men den nyheten som gläder kvinnorna allra mest är nylonstrumpan, tunn och fin med en söm som sitter spikrak längs vaden. Den nya Världsorganisationen, Förenta Nationerna, sammanträder i London och väljer den 1 februari Norges utrikesminister Trygve Li till organisationens generalsekreterare. Den 50-årige Li väljs med 46 röster mot 3. I december beslutar FN för övrigt att Världsorganisationens permanenta säte ska vara New York. Sverige blir den 19 november medlem av Förenta Nationerna tillsammans med Island och Afghanistan.